Якщо ти знайдеш життя, яке справді хочеш прожити То воно тобі житиметься, доки помреш від старості Якщо ти насправді дуже захочеш прожити життя То немає чим турбуватися Ти залишишся там, наче завжди там і була Адже в одному Всесвіті ти нікуди й не зникала Книжку, так би мовити, вже повертати не треба Вона стає не так бібліотечною, як твоєю Подарунком. «Щойно ти вирішиш, що хочеш у цього життя, по-справжньому хочеш, то все, що зараз у твоїй голові, у тому числі й у бібліотека, врешті стане туманним спогадом, якого, може, і не було». Угорі мигнула лампочка. «Єдина небезпека?» – більш лиховісно продовжила місіс Елм. «Є тільки поки ти тут». Між життями і Якщо ти втратиш бажання рухатися далі То це вплине на твоє основне життя Те, яке воно було І це може призвести до того, що це місце зникне Тебе назавжди не стане Ти загинеш А з тобою і твій доступ до цього всього Мені саме такого і треба Я хочу загинути Хочу померти і все для того й випила стільки віків Я хочу померти Ну, можливо, а може й ні Адже ти досі тут Норі це не вкладалося в голові А як я повернуся до бібліотеки? Якщо потраплю в іще гірше життя, ніж те, з якого вийшла Це, може, річ тонка Але щойно ти вповні розчаруєшся, то повернешся сюди Іноді це відчуття непомітно підкрадається, іноді з'являється одразу. Якщо воно не прийде, ти залишишся там і будеш щаслива, за означенням. Куди все простіше? Отже, обирай, що б ти зробила по-іншому, і я знайду тобі таку книжку. Тобто життя. Нора кинула довгий погляд на книжку жалів, яка закритою лежала на буровата жовтій плитці. Пригадалося, як вони з Деном допізна розмовляли про його мрію завести пап за містом. Його ентузіазм був заразливий, і Нора майже й собі почала про це мріяти. «Мені жаль, що я пішла від Дена, що розірвала з ним стосунки. Шкодую, що ми не залишилися разом і не почали рухатися до цієї мрії. Є таке життя, де ми досі разом. А як же?» Відказала місіс Елм, книжки в бібліотеці знову заворушилися, ніби полиці перетворилися на конвейери. Тепер уже вони рухалися не в темпі весільного маршу, а просто неслися дедалі швидше, доки взагалі не злилися з суцільною потокою зеленого. І раптом різко зупинилися. Місіс Елм присіла і вийняла книжку з найнижчої полиці ліворуч. Книжка була темно-зелена Бібліотекарка вручила її Норі Набагато легше за книгу жалів, але подібного розміру Знов-таки, на корінці назви не було А вона була дрібно витиснена на обкладинці «Моє життя» «Але це не моє життя» «Ну, Норо, тут усі життя твої» «І що тепер робити?» Відкрити книжку і перегорнути першу сторінку Нора так і зробила Добре, стримано мовила місіс Елм А тепер читай перший рядок Нора відкрила і прочитала Вона вийшла з пабу на прохолодне нічне повітря Нора тільки встигла подумати в спабу і почалося Слова закрутилися вихором, і їх стало неможливо прочитати. Нора відчула слабкість. Вона не випускала книжку з рук, принаймні свідомо. Але настала мить, коли вона вже не читала, після чого зникли і книжка, і бібліотека. Нора стояла на дворі. Було свіжо і прохолодно. Але на відміну від Бетфорда, Дощу не було. «Де я?» – прошепотіла вона сама до себе. По другий бік дороги, яка робила плавний вигін, стояли рядком кілька старовинних будиночків з терасами. Старі будинки, де вже вимкнули світло. Тиша клубилася в них і на краю села, переходячи в сільський спокій. Ясне небо всіяне дрібними зорями. Тонкий старий місяць. Запах полів, перегук сов і знову тиша. Спокій, немов окрема сила, стояв у повітрі. Як дивно! Спочатку вона була у Бетфорді, потім у тій дивній бібліотеці, а тепер тут, біля красивої сільської дороги, навіть не сходячи з місця. По цей бік шляху з вікна першого поверху просочувалося світло. Вона поглянула вгору і побачила елегантно розмальовану вивізку пабу, яка тихо порипувала від вітру. Переплетені підкови і акуратний напис похилим шрифтом. Три підкови. Перед нею на землі стояла дошка з написом «Крейдою». Вона впізнала власний почерк у найакуратнішому вияві. Трипідковий, Вівторок, вечір, вікторин. 20 годин, 30 хвилин. Я знаю лише те, що нічого не знаю. Сократ. У цьому житті вона ставить по чотири знаки оклику. Напевне, так роблять щасливі, менш напружені люди. Це вже багатообіцяльна прикмета. Вона оглянула свій одяг, джинсова сорочка з закасаними рукавами, джинси, гострунуся черевики. В житті вона такого ніколи не носила. Від холоду руки бралися гусячою шкірою. Вона була занадто легко втягнена.